Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Podcast 378. okos jószágadását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Nagyon hirtelen vágtunk bele ebbe az adásba, semmi előjáték, csak egyből a gomnyomás meg a beszélni kezdés. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez megmarad-e ez a lendület. Mi történt veled a kelt? Kélek szívesen, most már a második helyet tartjuk a, a világban a e-mailekre nem válaszolás nemzetközi világhetét, amennyiben én írok e-maileket, és nem jönnek rá válaszok, innentől kezdve brit krimi sorozatokat nézek, olvasok, bort valamint várom azt, hogy különböző emberek válaszoljanak a levelekre, vagy legalább amikor felhívom őket, akkor ne az küldjék vissza SMS-ben, hogy hívhatlak később. Ó, oh. és ez összefüggésben áll a elvégzendő munkák mennyiségével is? – Részben igen, részben nem tudom, hogy mi történik, uh -huh. mert hogy korábbi megállapodások szerinti elvégzendő munkáknak a lebeszélése kéne, hogy történjék. Ez momentán nem történik, ami annyira nem nagy baj, hát el tudom én tölteni a az időmet. Múlt héten beírtam egy olyan interjút, amire 2013 óta nem volt időm. <há> – És még érdemes volt, él még a Rohadtul. interjú el ellenfél. – A? Kivel Dimitri, Dimitri glukovszky beszélgettem, aki ugye a Metro 2033-at és az orosz népelenes meséket és a fotópontra meg hasonló regényeket írta. A textet nem ő írta? A textet is ő írta. Aha, igen, akkor Viszont tudom. Viszont azt nem olvastam. Azt én olvastam, és szerintem itt az adásban nagyon dicértem is egyszer. Ez egy rendkívül értelmes orosz csávú, annyira, hogy már nincs Oroszországban, mert ott le akarják sítelni Hát vagy tíz évre, vagy simán csak tarkon lőni az első olyan keresztiződésbe, ahol nem áll a volga mellett egy másik autó. És már tizenháromban is azt mondta, és akkor itt még a krím megszállás előtt vagyunk, hogy, hogy ez, a, ez a Putyin erre figyelni kell. Uh -huh. És hogy hogyan működnek ezek a politikai márkák, és, és a már akkor is, nem tudom, hogy 70 éves Putyin az hogyan tudja eladni magát a világ legnagyobb férfiének, és hogy ez, ez valahogy önbe a szavazók egy részének. Hogyha ja, várjál, de nem lehetett akkor a Putyin 70 éves, ez mondjuk egy igazán részletkérdés, csak rendkedvért mondom, hogy akkor most már ugye 80 lenne, pedig szerintem bőven nincs még 80. Hát mindjárt megnézzük, hogy vlagy, mikor született. Én kivonásból és osztásból sosem voltam rendkívül jó, és az összeadással is vannak problémáim. Úgyhogy beírom az egyenletet a Google-be, és hogy azt mondja, ja, hát most lett 70 éves, ugye? Aha, akkor, akkor 60 volt. Akkor, akkor egy, igen, izmos 60-asként birkozott szibérii patakokban barna medvékkel. <gül> hogy maradhatott volna annál a sportnál, de ezt azért igazán közhelyes megszólalásnak érzem, úgyhogy el is kanyarodnék tőle azon nyomban. Szerintem mind a ketten a medvéknek szurkolnánk, tehát azért ez ez Az nem kérdés. Te figyelj Ellenben. csak is akkor, bocsánat, ezt a Glukowski interjút, amit most pedig vagy Gépeltél, ezt meg is fogod valahol jelentetni? Ezt kiraktam a Patreonomra simán azzal, hogy, hogy van egy tíz éves Szerintem a mai napig tökéletes, érdekes, amiket a csávó mond. Annál miután inkább beszélgettünk arról, hogy hogyan lesz egy, egy regényből videójáték, és mit kell hezzel engedni, és hogy hogyan tekint ő erre a, a művésztének, erre a sarkára. De ez például tökéletes érdekes, amit mond, hogy... Hogy nyilván egy ö, filozofikus sétál végig valaki a Moszkvai metron is próbál életben maradni a világháború, az atomháború után, abból nem lehet érdekes játékot csinálni, mert egy érdekes játékban igen tehát, tehát átviszünk annyit belőle, amennyit át lehet vinni. Emiatt a játékosok ö, 99% egyébként első végig játszásra csalódik, mert ö, megérkezik a játék végére, és hogy lelőtt minden nácit, kiirtott minden kommunistát, ö, megvan a legjobb fegyver, szeretném látni a játéknak a jó végét, amikor megmenekül a világ, és akkor ráébred arra, hogy tulajdonképpen beszélni kellett volna az öreg koldussal, és tejet adni a peronon szenvedő fiatal gyereknek, és a játék nem arról szól, hogy mindenkit le kell benne lőni. Úha, mennyire kellemetlen meglepetés ez. De mondjuk oktató jellegű. Abszolút. Én nagyon szeretem azokat a videójátékokat, amik, amik ráibresztik az embert dolgokra. Tizen éve, amióta először találkoztam a Spec Ops The Line című játékkal, ami hát tulajdonképpen egy apokalipszis most Dubajban, amely apokalipszis most ugye egy Heart of Darkness, a sötétség szívében Joseph Conrad regénye csak vietnámban. Tehát egy többszörös feldolgozási láncról beszélünk. És van egy pillanat, amikor az ember rádöbben arra, hogy hát itt most mi már akárhonnan nézzük, akár jobbról, akár balról, akár hunyorítunk, akár nem, mi már háborús bűnös vagyunk ebben a konfliktusban. És naha? erre így a játék, van ahol finomabban vezetnek erre rá, de hogy általában véve az ilyen lövöldözős játékok nem arról szólnak, hogy, hogy fogd fel azt, hogy egy konfliktus részfővéként te mit tudsz megtenni, mit nem tudsz megtenni, és hogy mi annak a következménye. Aztán vannak más játékok, amik pedig így arcodba tölják, hogy hát, öreg, sajnáljuk, ebből te már nem ös ki se, hogyan? Vár hága. <gül> Nézzük csak, mi volt még a héten. Egyébként egy csomó minden történt, úgyhogy lesz miben tapicskolnunk. Hát várjál, mindjárt mondok még egy számot. Egész nap azt vártam, hogy meg lesz a rekord, de nincsen meg. 429 forint, 78 filléres áron tetőzött a euró nálam a középárfolyamon a Google szerint, tehát nincsen meg a 430-as állomhatár. De volt délután 438 is valamikor valami. Az lehet, hogy Le. a dollár volt? A dollár az nagyon régen elszállt, meg lehetett egyébként vételi oldalon lehet. Én most pár folyamat néztem. Aha. Jó, hát a utókornak esetleg igen érdemes rögzítenünk, hogy miközben mi beszélgetünk például új kütyükről, aközben milyen szédítő tempóban emelkedik az euró ára, hogyha forintban akarjuk megvásárolni. Igen, sikeres gazdaságpolitikánk újabb csúcsokat döntögetett. Aztán jelent meg könyv. Nem mondod, az nem szokott mostanában, pedig ez nem, nem divat. Hát le lehet tölteni pdf-ben, és úgy nem kell kifizetni a papírt, aminek szintén elszállt az ára egyébként. Már hallottam olyanra, hogy 10.000 forintért adnak egy új kötevet, ami egy picit úgy össze, összehúztam a vállaimat, hogy értelmeségi életforma szevasz. Na szóval a design terminál állított össze egy startup szótárt, illetve hogy az interneten láttam én ezt megkommunikálva. Jaj, hol volt, Istenem? A kreatívon talán. Uh, igen, igen, igen, de hogy a kreatív uh, alatt a kommentekben egy nagyon jó. Igen, indulóvállalkozás szótárt állított össze a formatervezés fogadóépület. <gül> Jaj. Mert hogy ez a szótár az elvben, uh, segít az embereknek uh, lefordítani azokat a hunglis kifejezéseket, amik majd, uh, majd zavarni fogják a boomer, akarom mondani, robbantós embertársainkat. <gül> Nem tudom, ez még divat ez a startup, izé? Szerintem tök nem, de hát a, mondjuk a, a dizájn terminál divatossága az egy olyan dolog, amiről nem nyilatkoznék nyugodt szívvel. Nem, de egyébként most a dizájn termináltól végül is teljesen függetlenül is szerintem egy érdekes kérdés, hogy a startup, ami egyébként egy létező vállalkozási forma, vagy ötletfinanszírozási forma továbbra is, és fektetnek bele emberek, az vajon ebben a jelen gazdasági környezetben ugyanolyan erőt fog -e majd mutatni, mint mutatott, tudom is, én két-három évvel ezelőtt, legyünk egészen precízek. Szóval, hogy valamiért azt gyanítanám, hogy mostanában a kockázatütőkének egy kicsit el fog menni a kedve a befektetésektől, de lehet, hogy egyáltalán nincs igazam. Inkább csak kíváncsi vagyok. Benne van egy másik, másik hasonló alakú kérdés is, hogy lesz -e egy olyan Momentum, akarom mondani pillanat, amikor a kockázati tőkések leülnek egy nagyon nagy excel és megnézik azt, hogy, hogy, hogy mit locsoltak el startupokra, illetve ugyanez egyébként, mert Magyarországon azért azt tudjuk, hogy állami támogatás egészen sok csúszott bele ebbe a startupos diba. amikor az állami szereplők megnézik azt, hogy, hogy mi volt itt a megtérülés. Hát az állami szereplőknek szerintem nem az a dolga, hogy egy direkt megtérülés számoljanak. Mert hogy a startup befektetés, az nem csak egy sima pénzügyi befektetés, főleg hogyha azt az állam csinálja, hanem az befektetés egy vállalkozói kultúrába, egy innovációba, agy megtartásba, egy csomó mindenbe, akár még oktatásba is. Szóval, hogy annak legalábbis egy bonyolult hatástanulmánynak kéne vizsgálni azt, hogy az az elköltött, mit tudom én, nem olyan sok párt, 100 milliárd, 20 milliárd forint valami ilyesmit csatolné kb. Mindek a nagy részét úgyis az eu adta. Szóval, hogy ez, az olyan jól lett elköltve. De ebbe elég széles hatásokat kell beleszámolni. Az úgyis az EU adta, az azzal tudnék kötekedni, de most ez hajlandó vagyok elengedni. Tehát, hogy mert ugyanezt az EU-s pénzt felett van használni ezer millió más dologra is. Ja, persze, igen. Uh, ugyanakkor meg uh, volt egy csomó olyan startup, szerintem beszéltünk is róla részadásban, ami min az látszott, hogy hát ha nagyon nagy mázli van az életben, akkor ez valamilyen módon pénzt fog keresni, mondjuk az első körös befektetés után, és azon az áram megérte, aztán amikor a sokadik kör került bele, és, és az ember elkezdte azt gondolni, hogy nincs az a hétszentség, hogyha ha, a, a havai beach telepítik a magyar széfet, akkor sem fogja visszahozni a befektetés árát, és hát tulajdonképpen egy terméktervezési dodíjon túl, mondjuk nem sok minden van benne vagy amikor a, nem tudom, 800-szor találták fel a rollerbérlést, vagy a a saját gyártású elektromos robogót. Szóval voltak, voltak ilyen kételjes pillanatok, amikre most így vissza lehet nézni, hogy akkor ezt jól gondoltuk, akkor ezt nem gondoltuk jól. Jól mértük fel, nem mértük fel jól. Nem nagyon várom, hogy ez, ez meglegyen. Én egyszer rendeztem olyan meetupot, amikor még Budapest Newtack meetup rendező voltam, és abban többen benne voltunk, hogy szereztünk Öt olyan előadót, aki hajlandó volt arra beszélni, hogy ez volt a terv, így nem jött össze, ezt csináljuk most, ott csestük el. Nagyon-nagyon-nagyon sok emberen kelle keresztül kellett menni, hogy az, az öt ember meglegyen. Azok egyébként a legtaulságosabb előadások voltak, amit valaha hallottam. Mert, hogy, mint én, kiderült, hogy a. Azt hiszem, hímes volt a cím, emlékszel arra a dologra? Hogy ne, hogy ne emlékeznék a hímesre. Amilyen fül, fülbe és nyakba akasztható. Pendrive-nak nevezük nem egy gyereket volt magyar népművészeti designokkal tök jól nézett ki tényleg, ez egy remek darab volt, majd próbálok hozzá keresni az adásnap képet. És egy dologgal nem számoltak, hogy a pendrive-oknak a mérete az, az nő, a kutató pedig, aki létrehozta ezt az ötletet és, és kidolgozta a gyártást és mindent, az pedig le fog pattani egyéb múlva valamikor lejár az ösztöndíja és nem kap egy másikat. És ami amúgy tovább vihető lett volna, az itt hát lényegében meghalt abban az akcelerátorban, mert nem volt ember, aki csinálja. Két megjegyzést akarok hozzáfűzni ahhoz, amit mondtál, vagy hármat az első az az, hogy jó részt egyetértek veled, vagy hát szóval sok mindenben egyetértek. Egyrészt azt gondolom, hogy a, hogy a kockázati tűketársaságok nagyon-nagyon precíz és pontos Excel-leket vezetnek arról, hogy, hogy hogy állnak anyagilag, hogy megérte vagy nem érte meg. É és ez igaz az állami tulajdonúakra is, meg a magántársaságokra is, ebben egészen biztos vagyok, hogy nagyon-nagyon sok és alapos visszatekintés van az ő munkájukban. Kíváncsi lennék, hogy mi jön ki, de szerintem ez alapján még finom hangolnak is menet közben. Hajlandó vagyok annyit átfogalmazni, hogy szeretném, hogy ez transzparenes lenne. Ja, igen, az állam, az állami esetében lenném. például egészen biztosan hiszen ott igen. A... igen. A, nem tudom én, inkubátorral is átváltató pénzre beszél, beszélünk, csak hogy eltaljam a széléig a demogógiát. Hát igen. A másik megjegyzésem pedig, hogy az nem érdemes úgy számolni, vagy úgy azt számon kérni a startupokon, hogy, hogy visszatudják-e hozni a befektetést azáltal, hogy megtermelik azt, a, tehát hogy olyan a profit, profit segítségével adják vissza a befektetőnek az ő befektetését. Erre viszonylag kevés startup szokott készülni, és ezt vannak, tehát hogy mondjam, sok hagyományos vállalkozást vezető vagy tulajdonló ember szokott idegrohamot kapni ettől a gondolkodásmódtól, hogy eleve valaki ar nem arra alapít céget, hogy üzletileg sikeres legyen, hanem hogy jól tudja eladni. Tehát az exitre. És ez olyannyira igaz, hogy Egyebek mellett például az én startupom, ami szintén egyébként a hát mostanára az elpazarolt pénz kategóriájába érkezett meg. Szóval, hogy, hogy a szerződésben benne van, hogy a cél az exit. Tehát egy olyan szindikátusi szerződést köt az ember, amiben ki van kötve a tulajdonos, hogy a befektető elvárja azt, hogy arra optimalizáljon az adott startup, hogy egy adott ponton őt vásárolja meg egy még nagyobb cég vagy befektető. De ebben egyáltalán nincsen kötünk a vita, tehát ezt, ezt teljesen elfogadom. Ja, világos, csak azt akartam mondani, nem feltétlenül neked, hanem a hallgatóknak, akik nem ismerik talán ezt a startup-ökoszisztémát, hogy egy startupnak nem az a dolga, hogy a háromkörös befektetésben kapott rengeteg pénzt, azt kitermelje nagyon hamar, hanem, hogy mondjuk nagy növekedést érjen el elérésben, user számban valamiben, és aztán ezt ezt az eszetet, ezt a nem pénzben mérhető, vagy nem profitban mérhető dolgot értékesítse valahol a piacon. Tehát egyrészt az, az egy elvárás lehet, hogy adjuk el Y-ért, ahol Y nagyobb annál az X-nél, mint amit raktunk Így van. Ilyen magyar történetből sincsen sok egyébként. Hát nagyon sok nincsen, azért vannak ilyen történetek, de tényleg hogy ugyanezt az ötöt szokta mondani ilyenkor azért na. De nem, öt van, annál több van azért jóval. Szerintem inkább az ötven vagy a 150 ez a, ez a nagyságrend van. De hát nagyon sok befektetés is van, tehát ugye azt szokták mondani, hogy tízből egy lesz sikeres, és szerintem azért nem ez az arány, hanem, hanem még jóval nagyobb a különbség. Tehát mondjuk lehet, hogy ötvenből egy. Bár azt is gondolom, hogy még a befektetési időszakok nem jártak le, tehát nem az van, hogy akit eddig nem adtak el, azt most már soha nem is fognak, meg aki eddig nem lett sikeres, az már nem is lesz. Ugye van egy ilyen fura elvárás a startupokkal, szemben egyébként ezt a befektetők is el szokták várni, hogy a, mit tudom én, a harmadik év végére már látszon, hogy hogyan lesz ebből egy legalább egy nullás cég. És azért az nem általánosan jellemző, hogy egy akármilyen hagyományos módon épített cég Eleve nyereségesen indul, vagy hogy egy hagyományos módon megvalósított ötlet már a harmadik évben visszahozza beléfektetett ez esetben hitelt, vagy, a, vagy az anyavállalatnak a tőkét. Szóval azért nagyon, nagyon hamar kéne bizonyítani ezeknek az egyébként pont, hogy ki nem próbált ötletekkel próbálkozó cégeknek. Egyrészt 150-et azért vadul nagyon soknak érzem, de majd egyszer, a látunk egy listát, akkor majd megszámoljuk. Hát figyelj, biztos volt egy csomó olyan exit is, ahol 5 millió forint ért meg azt a céget, ebben egyébként 100 milliót fektetett a kockázati kockázatotőketárság, de praktikusan az is exitnek számít, csak az nem hozta vissza az árat. De hogy is szerepel ez a startupokról szóló csodás magyar vígjátékban, a üvegtigrisben. Hát ezzel, ezzel speciél kurtak. <gül> hát nem, fel, de jó, igen. Tehát be a, ja. a másik meg, hogy, hogy az önmagában egy érdekes beszéd téma lenne, ellenben ezt nem itt fogjuk megéteni szerintem az adásban, vagy ha igen, akkor nem most. Hogy az, amikor felépítünk valami gyors növekedésre, az valami mutatóban rendkívül jó lesz, majd eladjuk, hogy legyen más alaki problémája, Valahol a végén ennek a dolognak meg kell térülnie. Tehát valahogy, valahol valakinek ez meg kell, hogy érje. Persze. Na de hogyha piacot adsz el, akkor az megtérülhet. Igen, az is olyan is van, hogy megtérül. Azért most, amikor hirtelen drága lett a pénz, mert eddig ugye nagyon olcsó volt bárkinek bármi, most a következő két-három évből szerintem bődültesen egy bukásokat lehet várni. Így van. Azok, azok a cégek, amik eddig nem különösebben szigetelt, viszonylag régről megmaradt sparhealth égették el a USA dollárt, és még olyanokról beszélünk, mint az Uber, Azok, azoknak elkezdett nem jól menni. Eddig sem ment jól, csak eddig eddig kutyát nem zavarta az, hogy mekkora mínuszok vannak a negyed év végén. Ez a kultúra, ez kap egy pofont, és, és abban az értelemben lesz az érdekes, ahogy, ahogy a kínai átokban ami ugye nem kínai általók egyébként, hanem valaki egyszer kitalálta kb a 900-es évek közepén, az éjjel érdekes időkben ben van az érdekes. Na, no, de messze jutottunk egyébként a startup szótártól, pedig nem is mondtam még, hogy, hogy vannak itt olyanok, hogy vannak dolgok, amikre nincs is magyar fordítás. Ó. Oh. Például a community coffee. Igen, erre nincsen fordítás. Igen, ez egy kifejezés arra, hogy emberek megisznek együtt kávét, és beszélgetnek. És erre egy közös kávézás kifejezés nem lenne megfelelő? Hát ez egy meetup alapú közös kávézás, tehát amikor mindenki el akarja adni magát a másiknak közben. Ez a MV ügynökké vált gimnáziumi összetet felhív, hogy régen találkoztatok. Igen, de nem, nem az MV a jó példa, inkább a BNI üzleti reggelik sorozata. Ehhez hála jó nincsen semmi közöm. Esetleg hát még az... Forever living tudok belobni. Nem, nem, a BNI, az meg van egy pár ilyen közösség, ahol üzletileg nagyon divers társaságok reggeliznek havonta egyszer együtt, mindig van egy előadás, és mindig segítik egymást az üzletben, és egyébként ez egy, -egy jól működő együttműködés, ilyen együttműködés, majd néz utána, érdekes egyébként. Jó, tudom, ez akarom. amikor, amikor jól eladja a nyomtató kapacitását Petinek, aki cserébe bejárja Jolihoz lacsolná a virágot, mert neki meg kertészeti cége van, hát, és nem egészen. porterezi egymást a csoport. Nem, nem egészen. Inkább csak megismerik egymást tevékenységét, és hogyha a saját üzleti érdekeltségükben valakinek olyanra van szüksége, aki amúgy jár erre a reggelire, akkor őt ajánlják, és ezt fölírják egy nagy főkönyvbe, hogy ki kinek mennyi üzletet hozott. És akkor megnézik évvégén, hogy hogy ebből a körből kinek mennyi üzlete jött be. Azt, nem, mm. azt hiszem nem, és nem jutalékoskodnak, hanem azt mondják, hogy adok is, kapok is. Aztán másik, másik kifejezés, aminek nincsen egy szavas megoldása, deep tech. Az Tudod, hogy mi a deep tech? Én eddig nem tudtam, csak azért kérdem. Hát gondolom, milyen robbantották fel az éjszaki áramlat olajvezetéket, földgázvezetéket, gázvezetéket, bocsánat. Igen, majdnem, erő, erős majdnem. Azt mondja a szöveg, hogy azokra a startupokra használjuk jelzőként, amelyek valami tudományos technológiai szegmensben hoznak létre terméket, míg hozzá intenzív fejlesztési tevékenység során például biológia-orvosi megoldások. Értem, te a Teránosra akarsz most célozni, ugye? Igen, ez a magyarul a bármi. Hát nem, de hát ami, tehát ami alap, alapkutatások is kellenek hozzá, gondolom, erre gondol a szerző. De tényleg a Terános a híres, egy csepp 106 labor laborértéket tudunk meghatározni. Ó, oh, ezt már nem is mondom, szerintem aki minket hallgat, az tudja, hogy mi ez a terános Elegetek észtük. Egyébként most megint pereskedik valamit az asszony, akit kb. 2 millió 48 évre ültettek le, tehát ha még sikről feleznie, akkor is... Hát gondolom, ő a... szeretne, szeretne kijutni és a, néha lepacsizni a frissen született gyermekével. Mármint, hogy kijutni mielőtt vörös óriás se fogódik fel a nap. A, így, így, igen, igen, így. Na, itt van az exit szó is, ami kiszálló per kiszállás. Nagyon-nagyon nagy munka lehetett elkészíteni ezt a szótárat. Használni kéne annyira kínos. Tehát eddig azt hittem, hogy a Magyarító Könyvecse nevű csodálatos kiadvány az, ami, ami ennél is egy picit puristább azért ezt tegyük hozzá. Hát egyfelől. De hogyha ezeket a szavakat be tudod rakni egy mondatba, akkor az is, az is ér pontokat. De másfelől emlékezz vissza, hogy amikor együtt csináltuk az Origótech bázisról, tehát az ősidőkben, a 2010-es években talán, vagy inkább 2000-es évek végén. Én 13-ig voltam az Origónál, tehát Én igen. meg 11-ig, tehát hogy valamikor 10 előtt, mindenképp. Szóval, hogy, hogy akkor mennyire sok marháskodás folyta körül, mennyire sok ideges e-mailt kaptunk, az ügyben, hogy az alkalmazás kifejezést használjuk, aminek semmi értelme, és csak azért, mert applicationnek hívják angolul, nekünk nem kell alkalmazásnak hívni. Mi meg vonogattuk a vállunkat, hogy jó, de hát így hívja a világ, akkor most itt nem fogunk ennek ellene állni. És hát tessék, az a, a, a szó bevezetődött. Az igaz, hogy én ahányszor leírom, vagy kimondom, mindig eszembe jut ez, hogy amúgy ez milyen egy hülye év. De azt tudod, hogy ugyanaz az egy darab embertől kaptuk azt a rohadt sok levelet. Hát lehet, hogy de szerintem volt-e körül azért polémia akkoriban az országban, nem csak minket találtak meg ezzel. Volt egy fickó, aki elküldte ugyanazt a nagyjából 3000 és levelet minden egyes alkalommal, amikor egy hírbe szerepelt az alkalmazás szó. Olyan érvekkel jött egyébként csak, hogy tudják a kedves hallgatók, hogy mivel szembesül egy újságíró, hogy mert amikor lemegy kocogni, az sem futás. Hát, hát amúgy, micsoda. De, de, de mindegy. De futás. Jó, igen, hát ezt csak arra mondtam, hogy a magyarítás néha csodákat tesz. Na hát nem tudom, hogy van-e még a K betű és nem tudom, hogy lesz-e még jó. Jó van majd, hogyha találsz egyet, akkor beolvasod. Most már azért beszéljünk valami másról is. Elvigre például a múlt héten volt az Internet hangeri ahol én ott voltam. Nem tudom, hogy erről nem számolhattam még be ugye értelemszerűen. Nem, nem, nem, nem, mert euh, én úgynevezett csúsztatással éltem adásfelvételőleg. Így van, szóval hogy ö, voltam internet hangerén, vezettem kerekasztalokat, meg hallgattam előadásokat. Egyrészt rájöttem, hogy mire jó ezek a konferenciák, most meg is mondom neked is, meg a hallgatóknak is. Újúj, mindjárt hátra a székemben. Nem, nem szükséges már rövid lesz, mert egyfelől az ember hajlamos azt érezni, hogy amikor két napon át öt teremben egymással párhuzamosan 15 perces előadások vannak, tehát mondjuk összességében olyan 3 400 előadó. Ö, kerekasztal beszélgetőkkel együtt uh, nyilvánul meg, akkor ti ilyen nagyon mélyen szántó, mindent megfejtő, igazán nagy újdonságokat elhozó előadások nem lesznek, és ebben van is igazság, bár az is igaz, hogy a sokat emlegetett nagyszámok törvénye alapján ennyi előadás között mindig van azért néhány egészen kivételes is, de hogy uh, szóval hogy arra jöttem rá, hogy itt nem feltétlenül azért kell elmenni, mert uh, mindenképpen olyas, olyat fogsz megtanulni a, arról a dományről, amihez amúgy, amúgy is értesz, amit eddig nem tudtál, hanem hogy, hogy a trendeket meg tudod figyelni. Tehát, hogy miről beszél a szakma, miről akar beszélni a szakma, mi érdekli, mi nem érdekli már, mi az, ami hát, adott esetben a digitális technológiák összes iparága ott van tehát, hogy őket mi érdekli, az azért, az azért érdekes lehet, vagy hogy mi az, ami már kimentett ivatból a divatból az szintén. És másrészt pedig arra jöttem rá, hogy az előadásokból nem az ívet, vagy a lényeget kell lejegyzetelni, hanem ilyen egy mondatokat kell felírni, amiről valamiért azt gondolom, hogy az egy ilyen bemondás, hogy az egy, hogy az egy olyan gondolat, amit megtartani érdemes, mert hogy így tökre haza lehet jönni tíz olyan inspiráló gondolat fosztlánnyal, ami... Lehet, hogy nem fogja megváltoztatni a következő évedet abban a szakmában, amiben éppen tevékenykedsz, de hozzásegíthet ahhoz, hogy itt többet gondoljál róla, mint a konferencia előtt. Úgyhogy ilyenekre jó, erre jöttem én rá legalábbis, és ezért aztán meg is tudhattam azt, hogy a mesterséges intelligencia már nem olyan nagyon érdekel senkit, mert kicsit, hogy is mondjam, csak olyan, mint a Covid meg a háború, hogy már annyit emlegettük, hogy mindenki egy kicsit úgy megszokta, hogy ez van. Kezd, ki, me, kezd némiképp megérkezni a Business as usual kategóriába, ellenben a metaverzum, na az nagyon. Atya úr is dírizgája mindenkinek a homlokát, meg még valami egyébként a podcast. Tehát most először volt olyan az internet hangerin, hogy az egyik nap egy terem végig a podcastolásról szólt. Úgyhogy megérkeztünk ide is. Időnként érzem azt, hogy a magyar piac az egy ilyen konstans legalább három év lemaradásban van. A metaverzum esetében ez egyébként kevesebb. Hát De, hogy az jóval kevesebb, mi, igen. Míg mondjuk az angol sajtóban most már ennek a kritikája megy, akkor ezek szerint a magyar konferencián még ez izgalmas. Nem a, nem, a magyar konferencián is ennek a kritikája megy, vagy hát szóval azon való gondolkodás, hogy mit kell erről gondolni, illetve, hogy a metaverzum tényleg az-e, ami a Wikipedia szócikben szerepel, azaz, hogy 3D szemüvekben megyünk be az internethez rendelt virtuális térbe. Erről pont beszéltünk valamikor az elmúlt fél évben, hogy, hogy amikor Mark Zuckerbergnek sikerült annyira felkavarni már az állóvíz alján az izzapot, hogy, hogy nem lehetett tudni azt, hogy a, a metaverzum az, az egy hánydimenziós dimenziós megjelenítést jelent. És hogy tulajdonképpen a, a flipper, a sarki kocsmával az metaverzumnak számít de már, hogyha imerzív élmény nyújt, mint ahogy minden flipper imerzív élmény nyújt, ha az ember egy picit is tud játszani. Ott azért hát picit gyermekágyában gyilkolta meg az általa felfutatni kívánt fogalmat, de ennél lesznek sokkal jobbak is ma. Én is azt hiszem. Annak viszont hangot kell adjak, hogy mivel az egyik, kerekasztal beszélgetést. A metaverzumban, egy metaverzumban ülve, egész konkrétan a meta a World, Horizon Worlds, sose tudom, hogy melyik a többes szám, azt hiszem Horizon Worlds nevű metaverzumában ülve kellett végrehajtanom, vagy levezetnem, vagy szóval beszélgetnem a többiekkel, akik szintén egy-egy VR szemvekben ültek a színpadon. Ezért aztán Első kézből tudok arról értesíteni mindenkit, aki ezt még nem próbálta, hogy a Horizon World egy second life, tehát egy húsz éve feltalált, akkor e, zátonyra futó, és lehet, hogy inkább ebben a formájában most is zátonyra futó, technikailag igen nehezen használható, grafikailag e, kisé ovodás élményt adó valami, amiben marra nehéz beszélgetést folytatni másokkal, tehát oda biztos nem mennék mondjuk egy céges mítinget megtartani. Az különösen zavaró tud lenni, hogyha komoly dolgokról próbálsz beszélgetni olyan avatárokkal, akik viccesen néznek, és vicces dolgokat csinálnak ráadásul. az egyik beszélgető társa, a Attila, Vermis reklámügynökség tulajdonosa, az például egy olyan fekete fickónak a bőrébe kellett bújjon ebben a beszélgetésben, aki nagyon izmos volt, terepszínű izompóló volt rajta, vagy izomtrikó, és közben folyton a bicepszét feszítgette. Tehát éppen ez a karakter mondott nekem valami nagyon magvasat arról, hogy mi a jövője a metaverzumnak, és közben a saját bicepszét csókolgatta. Ettől az egész végtelenül komolyan vehetetlen lett, nem beszélve arról, hogy ami technikailag elromolhatott, az minden el is romlott, úgyhogy mindenki nagyon furán érezte magát, és nagyon kellett kapaszkodnunk, hogy le tudjuk hozni ezt a beszélgetést úgy értelmesen. De szóval, hogy azt sikerült tökéletesen demonstrálni, és már ezért, ha másért nem megérte, hogy ez a dolog, ez még nincs. Ez még, ez, ez, ez, ez, ez még csak nem is egy technology demonstrator, ez csak egy ilyen, hát egy marketing Gépezett terméke, meg egyébként valami, amin sokat dolgoznak, hogy majd öt év múlva mondjuk már valami legyen, és hogy legyenek hozzá tapasztalatok mostanról. Ö, megakasztanálok én itt most, és van egy kérésem, amit mondjuk, hogy lefelé egy ilyen öt fokot a webkamerádat, majd pedig álljál felkérlek, és hátráljál egy kicsit a számítógéptől. Addig én step szórakoztam a minket, hallgatókat, azt el fogják viselni valamilyen módon, aztán majd, ha visszajössz, akkor elmondom, hogy ez miért kellett. Tehát álljak fel, menjek hátrébb? Ez igen, igen, igen, így, így. Jó, még egy lépést hátra kérem. Igen. Remek. Köszönöm szépen, visszajöhetsz a számítógépethez. Kedves hallgatók, ellenőriztük, bár Ferenc részt vett egy Horizon World-ös beszélgetésben, még van lába. Igen, tehát szemben a Horizon world ahol minden avatár csak derékig van meg, én élőben rendelkezem alsótesttel is, de ez a legkevesebb, tehát az nem hiányzott a beszélgetésben egyáltalán. A szemkontaktus az hiányzott viszont. Én néztem azt a beszélgetést egy darabig, nem hazudnám azt, hogy sokáig, de bődültesen nehéz komolyan venni azt, hogy, hogy 2001-es grafikával rajzott, láb nélküli avatárok beszélgetnek bármiről 2022-ben, mert ha ezt 2003-ban teszitek, amikor az Index felállította az Index székházat a Second Life-ban, ami már akkor is hülyeség volt, akkor, akkor azt mondtam volna, hogy hát oké, értem, hogy mi történik itt, ez tudja a technológia. Hát igen. Ugyanakkor még azért van egy hozzátennivalóm, volt még egy része vagy rétege ennek az élménynek, hogy ugyanis bent ülni ebben a beszélgetésben négyen, az rendkívüli módon immerzív volt, tényleg. Mármint, hogy nagyon bevont, berántott, egyáltalán, nem voltunk ott a színpadon, nem érzékeltük a közönséget, aki a lenti részről nézett minket, és ez, hát, hogy jó vagy nem jó, azt meg tudom mondani egy ilyen helyzetben, amikor a színpadról beszélünk a közönségnek, nem jó egyáltalán, de amúgy azt jól demonstrálta, hogy, hogy valóban a legképtelenebb helyzetben is át tud rángatni a saját világába ez a dolog. Tehát pusztán attól, hogy a két szervezett. A szemedet, meg a füledet olyan információval látja el, ami, ami konzisztens, és arról jönnek a hangok, amiről a képből sejtenéd. És egyébként ez volt az egyik hibája a beszélgetésnek, hogy négyen ültünk egy asztal körül az életben is, tehát a színpadon is, meg a metaverzumban is, de nem ugyanott. Mármint, hogy tehát nem sikerült valahogy úgy szerakni a rendszert, ú, hogy. Ú, értem, aha. hogy mindenki ott jön a valóságban, ahol a ahol a képen, vagy ahol a virtuálisban, és ettől senki nem tudta, hogy kihez beszél, hogy hova fordul, de az konzisztens volt, amit a, a virtuális valóság mutatott, csak közben a fejünkben tudtuk, hogy de ez nem igaz, tehát ahova nézek, ott nem az ül, akivel beszélek éppen, de ő is úgy látta, hogy ránézek, szóval mindegy, na, ez mutatta meg a nehézségei, de ez mutatta meg azt is, hogy ez egyébként tényleg tud ilyen teljesen elvonulós, kivonulós, dolog lenni, és amikor ez majd működik, és nem ennyire nevetséges lesz a grafika, vagy nem ez a technológia lesz a lényeg benne, akkor azért az, hogy egy borsodi zsákfaluban pontosan ugyanazt az oktatást kapja meg egy tanuló, mint egy budapesti gimnáziumban, azt ezen a módon el tudom képzelni? Hmm, több több költekednivalom van az egyik, hogy az, amiről beszélsz, az igazából a videójátékélmény. Tehát, hogyha ez nem kell vér, ez egy jól megírt történet kell, vagy egy jól összerakott jelenet, ami behúz. Ez bárki, akik az elmúlt húsz évben játszott olyan játékkal, ami tisztességesen össze volt rakva, ö, azt tudja. A behúzás igaz, de azért az, hogy, hogy nem szüremlik be kívülről semmilyen ö, oda nem való élmény, az, az számít szerintem, az, az, az nagyon sokat hozzád ahhoz, hogy benne legyél abban a történetben. Egyrészt meg a, meg a 3D is egyébként az is sokat számít, szerintem. Valamennyit ad hozzá, de nem annyit, mint amennyibe ez a technológia kerül igazából. Gondolkodom, hogy mit, mit kéne veled játszatnom, szerintem Titanfall 2-t. Hát olyan értelemben nem kell játszatnod, hogy játszottam már, és értem, hogy miről beszélsz ugyanakkor, meg... tehát Ezt most nem akarom kipróbálni, hogy milyen az, amikor elmerül az ember egy játékban, mert tudom ez a tarokra is igaz, nem csak a Titanfall 2-re. Igen, csak azért mondom a Titanfall 2-t, mert az egy, az egy piszok erősen megír, tehát az, annak a narratívája is nagyon jó. És amikor hirtelen azt érzed, hogy az óriási harci robotot, akit végre össze fog szedni, és aki rendelkezik valami limitált, nem, de, sőt, nem is annyira limitált, mesterséges intelligenciával, és vele valamit kommunikálsz, de közben érzették gépi intelligencia. És amikor vele valami történik, akkor téged elkezd dühíteni azt, hogy hát nem létezik, hogy meglőtték a robotomat. Akkor ez egy olyasfajta játékjelmény, amit egy, egy szerényebben megcsinált játék, az nem fogadni. Tehát nem egy hízésak, hogy a mocskos szemetek levették a parasztomat, hanem a, ide a kést, megyek, megölöm. De most éppen drága egyébként pár hete rendkívül olcsó volt a Steam-en, de neked mondjuk PS valamit van. Azon Igen. nem tudom, mikor olcsó, micsoda. Jó, minden, minden esetre is. ezt megjegyzem, hát ha egyszer sor kerül rá. Ha, ha látod egyszer 3 euróért, akkor óriás robotos, lövöldözős, csodálatosan szép és jó játék, akkor akkor ez az, amit keresel. Uh -huh. Másik való? És a másik kötekednivaló az nem tom volt, mert közben elvitt a lendület. Ajjajjajj. Aj. Hát jó, egy dolgot hozzátehetünk, amit egészen frissen linkeltél be, hiszen ez egy teljesen mai hír, hogy a Meta-nak kijött a Quest Pro nevű szemüvege 1500 dollárért, tehát jó sok pénzért. De eleve biznisz felhasználásra szánják, nem pedig ö, otthonra. Ha innen nézem, meg ha onnan nézem, hogy egy ö, új iPhone is ennyibe kerül, akkor azt el tudom képzelni, hogy nagyvállalatok ezt meg tudják venni. Ráadásul meg még azt is gondolom, hogy ez egy ilyen. Tehát ez egy olyan terméknek az áramből még nem tudnak sokat eladni, mert még nem érett meg rá a piac. Úgyhogy ezért ilyen drága. Ö, minden esetre ez egy olyan szemüveg, ami kb. Azt tudja, mint a Quest 2, csak egy kicsit jobban, meg vannak befele néző kamerái, és ezért követi a szemedet, meg követi a, a azt hiszem a szemöldöködet, talán, azt nem tudom, hogy azt például a szájadat követi -e. minden esetre, vannak a felhasználó felé forduló kamerái, amitől azt gondolom, az nagyon sokat fog számítani. Tehát, hogyha, ha virtuálban úgy lehet majd valakivel beszélgetni, hogy lehet vele szemkontaktust tartani értelmesen, akkor az is kevésbé fog zavarni, hogy milyen avatárban van az illető. Azt én tényleg egy ilyen. Egyébként a, a sima videócsatnél is egy, egy mérföldkőnek tartanám, és azt gondolnám, hogy lényegében nem akarnék többé élő emberes meetingre menni, hogyha ezt a dolgot tudná, hogy úgy tudunk egymás képernyő képére nézni, hogy, hogy egymás szemébe tudunk nézni. Azon már nagyon sokat kísérleteztem, hogy hová kell rakni az a videokamerát, hogy. Hát azt nem lehet igazán úgy Hogy de nem. Ezzel mindjárt tovább is tudunk menni, de azért azért elővennék egy másik hírt is, az egy héttel korábbi, amennyiben kiszivárgott a Metától, amelyet korábban ugye Facebooknak hívtak, egy belső dokumentum, csak hogy elkerüljem a startup szótára megfelelően a memo szót amely szerint hát nem is az az igazi nagy baj ezzel a Horizon world hogy, hogy momentán még szar. De hogy a Facebookon belül sem, akarom mondani, a Metán belül sem használják az emberek, ezért a napi parancsban, hogy minden csoportvezető az szorítsa rá az embereit, hogy legalább heti egy órát csináljanak benne valamit. Na most, ha valami elmarasztaló érve termék mellett, akkor az az, és azt kivétesen nem csak én mondom, nagyon jól szórakoztak ezen a híren, a, a játékfejlesztőküket követek Twitteren, hogy hát amikor van egy játék jellegű dolgod, vagy egy virtuális világ jellegű dolgod, amit nem akarnak használni a felhasználóid, meg a saját embereid sem, akik csinálják, az, hát hogy is mondjam, nem jó jel. Az álmos könyv szerint ez nem egy sikeres termék egyelőre így. Nem feltétlenül, bár szerintem a kezdeti fázisokban hmm. Ez érthető is lenne, tehát a játékfejlesztők se, egy, se szívesen játszanak egy pre előtti röcögős, bicebóca, rossz grafikájú verziójával annak a játéknek, amit akár ők találtak ki. Mm, és azért a Horizon World az... Horizon Worlds, bocsánat. Szóval, hogy az, az is még körülbelül ebben a fázisában jár. Tök bagos, nagyon vacak a grafikája, nagyon nagyon keresik, hogy de egyáltalán mire jó. És ez a, ez a központi kérdés, hogy de mit, mit kell ebben csinálni? Igen. Egy videójátéknál ez mindig egyértelmű azért. Igen, igen, igen. persze. Azt gondolom, hogy el kéne benne tölteni egy kis időt, úgy egy kicsit hitelesebben tudnánk róla beszélni. De amúgy meg azt gondolom, hogy, hogy lehet benne kirándulni, lehet benne turistáskodni, lehetne benne turistáskodni lehet benne, találkozni is emberekkel akár, szóval, hogy én el tudom képzelni ennek a használatát, sőt, lehet benne tanulni, abban is biztos vagyok, és abban is, hogy mondjuk együtt filmet nézni is lehet benne nagy vásznan. Ezekre mind jó, most eltekintve attól, hogy adott esetben a, az eszköz, az már, mint a hardware eszközök, még nem biztos, hogy ott tartanak processing powerben, meg felbontásban, hogy ezek tényleg élvezetesek lehessenek, de ez mindegy, mert majd ott fognak tartani nagyon záros határidőn belül. De hogy. Szóval azért tényleg jó lenne látni egy-két valóban magával ragadó példát, hogy ezt az ember el tudja hinni, hogy majd egyszer rá fognak jönni, hogy mire jó. Ö, igen, hát momentán azért ennek a dolognak még avatárja sincs, ami a 3D mozgásnak az utolsó olyan filmja volt, ami érdekes volt. Azt, hogy ez volt az első, és abban nem menjünk bele. Azt neméktelen a gravitáció volt, amit azt mondták, hogy jól néz ki benne. U, a gravitáció az 2 d is nagyon jól néz ki. Azt, az az, az alapvetően jó film, jó film igen. A, az avatárt azt mindent elmondról, és ha teszem, hogy újra kéne nézni. Én azt hiszem többször láttam kicsit önhibámon kívül, de én nekem nem volt vele bajom. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez kiemelkedik a mezőnyéből még úgy is, hogy elég sokat dolgozott rajta ahhoz a rendező, hogy már időben effektíve sokat hogy el is várjuk, hogy egy kicsit azért emelek egyenki, de például ott azért meg volt írva a történet valamelyest. Igen, Poccahontasnak hívják. Volt pénz pénzforgatókönyvíróra, aki tudta másolni a Poccahontaszt. Érdekes köntösben volt az a Poccahontas azért. Igen, volt benne USB-s állat. Na minden esetre. Szóval, hogy igen, az, az úgy összefoglalva szerintem se jó hír, hogyha Facebook felhasználók is utálják, mármint a Facebook dolgozók is utálják a World Horizon World-öt. Horizon Worlds, ezt nem fogom tudni megjegyezni. Majd még ma sokszor kimondjuk, jó? Látóhatárvilágok. Nem, horizont Világok, ez a lényeg. Látóhatárvilágok. Így, így pontos, igen, ezt kell megjegyezni, hogy a világok van többen, nem a Tehát horizontak. Az egyszerűség kedvéért déli bábok a továbbiakban. Igen, déli bábozzunk. Na de, van itt egy Voltok Redok nevű ember, akit a Twitteren találtunk, de aztán megnéztem a Linkedin-jét, amit LinkedInnek nek kéne mondani, és, és egészen érdekes helyeken dolgozott a csávó, most éppen a Vajmónál van, hogyha ha a Vajmó olyan sikeres cég lesz, mint a korábbi munkahelyei, akkor, akkor az önmagában rendkívül mókás lesz, mert előtte dolgozott a, a Litrónál, utána a Google-nél volt Senior Software Engineer, a Google X-nél, a glass meg a Majd Google Clippen indi... dolgozott még. Meg a Google Clippen is, én megírt egy, egy egészen hosszú kiseszének eszélynek nevezném, amire teljesen alkalmatlan a Twitter, de emberek szeretnek ott ilyeneket írni. Hogy az előző három munkahelyén mi az, amit nem is az nem vettek észre az ott dolgozók, hanem amit így besöpörtek a szőnyeg alá, ami miatt egyébként sikertelené vált a termék. Ez többnyire egyébként az volt, hogyha összefoglaljuk, hogy hát alkalmatlan volt használatlan ne finomkodjunk. Hát, hogy volt mindegyiknek valami nagy e, ilyen, úgy hívta, hogy repedése, vagy szóval egy ilyen, egy ilyen jól látható olyan tulajdonsága, amit az elejétől lehetett tudni, az nem lehet majd megugrani, vagy nem lehet kijavítani, és nem egy technikai hibára kell gondolni, nem ha a dolognak a rossz szóval, az üzleti modelljében volt valami hiba. Nem, nem jó az üzleti modell, mert... nem csak az üzleti modell, a litró esetében, ami ugye az a kamera volt, ahol lehetett állítani, hogy hol éles a kép, ott speciál a gimnáziumi fizikakönyvvel voltak vitái a cégnek. És ezeket a vitákat jellemzően a gimnáziumi fizikakönyv meg szokta nyerni azért. Hát igen, de mondjuk a, tudom, a Google Glass szal meg leginkább, mint kiderült, hogy ő szerinte az volt a baj, hogy nagyon ronda volt, és helyen volt a szemveg, és az emberek nem fognak ronda szemveget hordani, még akkor se, hogyha azért cserébe kaphatnak valamit plusz az emberek gyűlölik a notification-öket, ezért nem szeretnék a szemük előtt villogtatni őket. Igen, de ami érdekes volt szerintem ebben a Twitter viharban, vagy kis eszében, az az, hogy úgy gondolja, hogy volt egy közös ebben a három viszonylag különböző termékfejlesztési mm. sztoriban, amikben mind ott volt, hogy, hogy kialakult egy olyan kultúrája az adott fejlesztői közösségnek, ki nem nagyon akart azzal a tényel foglalkozni, hogy de ez egy hülyeség, amit csinálunk, ilyen vagy olyan vagy olyan szempontból, pedig akár már az erején is szembesíthették volna magukat ezzel, de hát nyilván azért nem, mert akkor mi lesz a szervezettel, akkor mehetünk új munkát keresni, akkor ezt meg kell mondani a főnöknek, és itt tovább, és itt tovább. Tehát, hogy van egy ilyen önmozgása az innovációnak is, amikor már az elején tudjuk, hogy rossz az ötlet, de akármilyen okból is, de valamiért azért végigvisszük, amíg csak végig lehet vinni, mert már megkaptuk rá a pénzt, mert már fölvettünk rá 150 embert, és így, tovább, és így tovább. És ilyen szempontból kicsit érthető is, hogy miért van az, ami oly sokat szoktunk itt nevetgélni, hogy a Google két-három év után kíméletlenül bezárja azokat a projektjeit, amik egyébként, hát igen, megérettek a bezárásra, bár talán még nem volt elég idejük, hogy bizonyítsanak, de hogy nem, nem szokta sokáig próbálgatni ezeket. Igen, bár mondjuk tehát a Nél, amit példának hozza a Glasson Tool, az a Google Clips nevű dolog, ami egy olyan cucc, amit az ember a inkzsebébe csíptet, és akkor az végig a háttérben a napot, hozzá se kell nyúlni, és, és ez az mi megtámogatott fényképezőgép, ez nap végén letölt egy csomó tök jó képet arról, hogy a barátaiddal különböző helyeken ott vagy már, mint hogy ők ott vannak, és a te zsebed is. És itt az volt a tévedés szerinte, hogy az emberek nem szeretik békó perspektívából, nagy tokával magukat, ami hát nem egy újdonság egyébként. És hogy ahelyett, hogy ez belátta volna a csapat vagy hogy ezt így elfogadta volna, ahelyett elkezdték algoritmussal torzítani, helyrehozni, arrébb tolni a képeket, hát ha majd úgy jobb lesz az a béka perspektíva. Csak hát azok a pixelek, amik hiányoztak az előtti képből, azokat sehogy nem fogod berakni. de Arra pedig senki nem lehet rádomálni. Ma már vele tudnád rakni, akkor még nem lehetett. Nem vagyok ebben teljesen biztos. Tehát, hogy ha vannak tehát ha egy bizonyos szögből megfotózod magadat, akkor azt egy darabig lehet torzítani. De nem, a fejtetőd az, vagy a, a homlokot teteje, ami már kilóg egy ilyen béka perspektívás képből, az sehogy nem fogod belevarázsolni. De bizony, hogy belefogod, pont most láttam egy remek demót erről. Egyébként a, a, ez, ez a demo még egy másik régi problémára is választodott az ilyen forensic filmeknek a zoom enhans zoom enhans problémájára, amennyiben is mesterséges intelligenciával pótolják ki a, a hiányzó pixeleket, és ez nem csak úgy működik, hogy, hogy tényleg bele lehet nagyítani rendkívül rossz felbontású képekbe rendkívül jó eredménnyel, hanem, hanem úgy is, hogy három-négy fotót csinálsz egy, mondjuk nem tudom, egy játszótérről néhány szögből, és le tudja generálni az AI azt, a, azt a ilyen hamis drónvideót, ami körbe különböző magasságokban mm. a játszóteret. E, és ez, tehát ebben viszont nincs kétségem, hogy ez, hogy ez a technológia itt van a kapuban, tehát most me, me, meg lehet már nézni ilyen, mondjuk, hogy labor körülmények között, és nagyon hamar ott lesz a Konzumer cucokban is. Mm, egyrészt a tömeg nyilván linket követ el. Másrészt a hamis drone videót, azt csont nélkül el hiszem ebben a szent pillanatban. Azt, hogy egy, egy biztonsági kamera felvételt, ahol van hasraütésszerűen mondok, egy számod 640 x 480 pixeled, azt ki tudod úgy pótolni, tudom én, 1920x1080-ra, hogy azon felismerhető arcaid legyenek, az hát egyrészt a lehetetlenség, másrészt meg nem is a lehetetlenség az igazán problémás benne, hanem hogy nincs az a hétszentség, hogy ezt te bárhol felhasználd bizonyíték. Persze. Tehát azt akartam mondani, hogy abszolút nem lehetetlenség, tökre lehetséges. Lesz egy jól kivehető, részletes és valóságszerű arca annak a foltnak, csak nem fog emlékeztetni arra, aki valójában viselte azt az arcot. Nem az lesz, aki elvitte a folyosóról a bicaidat. Tehát, hogy azért ugye le tudunk generálni most már mindenféle teljesen életű arcokat, amik, amiket az AI kitalál. De hát nem, tehát valóban nem biztos, hogy fog hasonlítani arra, aki a képen amúgy szerepel. Még egy kicsit megúsz a lecsalása a probléma. Minden esetre, amit én láttam demonstrációt, abban nem az volt az állítás, hogy a északai biztonsági kamera felvételeket majd ki lehet nagyítani a végtelenség, hanem hogy mondjuk, mit tudom én, egy nagyon távolról felvett és zajos, meg, meg nem eléggé részletgazdag képen ki lehet találni a részleteket, és hogy ebben tényleg jó ez a cucc. Tényleg, tényleg nagyon kíváncsian várom, mert fél éve vagy, hogy kipróbáltam a tapáznak a, a legdrágább bemozdulás szűrő, meg élesítő, meg ilyen algoritmusait, ami szintén nem is képfeldolgozás, és még valami bődültesen bénak voltak mindegyik. Tehát, hogy még az életlen képből nem csinált éleset, úgyhogy az én azért, hogy is mondjam, nem képszerkesztő szememnek is feltűnt. Én Pont a hétvégén próbáltam ki családi fotókon, mert váratlanul feladatom lett, hogy nyomtassak ki az apukámnak két fotót a gyerekekről. És az egyiket a gyerekek letiltották, hogy azt ők ugyan nem, és inkább majd ők adnak valami telefonnal készült fotót, és hogy majd azt, és adtak is. Mi borzasztó minőség volt, valahol a tengerparton naplemente után fotóztuk telefonnal. Egy krumplival? Egy krumplival, igen, szóval úgy is nézett ki tényleg a felvétel. Meg volt egy másik, ahol, meg, ahol mindenki nagyon szép volt, és jó részletgazdag, szép nagy felbontású kép volt, szintén telefonfotó de jó időben. Viszont egy házfalnak döltek, ahol mindenféle gázcsövek, meg slag, meg ilyenek zavartak be a képbe. És akkor elővettem a setup nevű előfizetésemet, ami azt csinálja, hogy így, nem tudom, egy, egy fix havi előfizetési diért pár száz app közül válogathatsz, és azokat, bármelyiket installálhatod, gondolják, hogy úgyse fogod az összeset. És akkor ott van néhány ilyen AI alapú képjavító, meg, meg minőségjavító, meg ilyesmi. Egyébként nagyon sok ukrán programozók által szerintem maga a setup is talán ukrán, bár ebben nem vagyok teljesen biztos. Mindegy, ez nem érdekes. Most, és hogy van egy touch, touch retus, azt hiszem ez a neve az egyiknek, a másik, meg talán luminár, Amivel így mondjuk... A Luminar volt, az egy viszonylag ismert játék. De akkor nem biztos, hogy Luminár volt már. De a Luminár, a Luminár az, igen, így hívják. Szóval, hogy, hogy volt tíz percem, hogy ezt a két képet rendbe tegyem az egyikről, eltüntessem az oda, nem való dolgokat a másiknak pedig csak a minőségén. És hát figyelj, az az igazság, hogy megtörtént a csoda. T -t tudtam belülük olyan n 4 es nyomtatni, hogy azt mondtam, oké, okay. nyilván, tehát a csoda megtörténése az ezen a keretrendszeren belül értendő, tehát hogy ki lehetett nyomtatni úgy, hogy az nem halálci ki, és persze egy kicsit közelebb mész a fotóhoz, akkor látszik mindenféle kínosság, de hogy azért tényleg itt van a konzumertechnológiában nulla pénzért elérhetően az a történet, amikor a, a, a járólapon keresztben átfutós slagot azt egy mozdulattal tudod eltüntetni úgy, hogy a járólap meg ott marad, mármint, hogy a járólap mintázata oda kerül a helyére, e, meg az életlen fotóból egy élesebbe tudsz csinálni. Szóval azért ez már tart valahol ez a dolog, nyilván még nem, hogy mondjam, nem, igen, tehát az nem az sose lesz, hogy, hogy megtaláljuk az arcot a 5 e, e, centesben visszatükröződve az éjszakai felvételen, de azért ebben úgy előrébb vagyunk. Na. Ebben igen, tehát ezt mondom, el is. elismerni. A Luminár egyébként meg tényleg, tényleg ügyeshetők azzal kezdték a bizniszt, hogy égi kicserélő plagint gyártottak. Igen, igen. Ami hát egyrészt fotózás oldaláról néz, szerintem egyértelmű csalás persze. Ugyanakkor meg nagyon hatásos képeket lehet gyártani. Ennek megfelelően ismerek olyan magyar, a közösségi médiában rendkívül sikeres fotóst, akinek több képé van ugyanaz az ég, ami se teszi, persze, de ha, ha ezt nem fotózásnak, hanem nem tudom, képgyártásnak nevezzük, vagy bármi másnak, akkor Istenem, ha őt, ezt teszi boldog, -e, ezt teszi boldog -e. De más találunk izgalmasnak ebben a játékban valószínűleg. Nem tudom, hogy neked meglepetés okoz -e a hír, nekem annak idején rohadt nagy meglepetést okozott, amikor megtudtam, hogy lényegében nincs olyan mozifilm, amiben az eredeti ég szerepelne. Tehát egyetlen kinti felvételen, ami moziba látsz, ott nem azt az eget látod, ami a forgatás helyszínén volt, hanem az mindig utómunkában kerül rá. Jaj, persze, hogy nem, de meg át van koloringolva, meg a minden más is. De hogy nem csak a coloring, hanem hogy eleve, tehát a rendező sok esetben meg az operatőr, azzal kezdő, hogy elindul eget vadászni, meg vannak ilyen nagy égszakemberek, ég akiknek a Winchesterén ott van egymillió fantasztikus égbolt, és akkor azokat teszik rá az ilyen kinti felvételekre. Ezt én nem tudtam, én azt hittem, hogy hát néha, ha nagyon ronda volt az ég, akkor ki kell kicsit színezni, de nem, hanem hogy nem is vesződnek ezzel, mert az ez annyira esetleges, hogy az ég az oké okay lesz, vagy nem, hogy inkább eleve a filmesek nem használják azt az eget, ami a valóságban rendelkezésre áll. Ugyanint egy ilyen 98%-os biztonsággal, mert azt mondani, az a, az a sorozat, amit most nézek, abban az eredeti egek szerepelnek. Annyira ronda. Annyira nem figyeled. A, azt hiszem magyarul oxfordi gyilkosságok néven fut a Louise című sorozat, ami, ami hát ismét bizonyítja azt, hogy krimit kizárólag a britek tudnak olyan igazán rendesen csinálni. Másfél órás részek, amiben van hely karakterekkel beszélgetni, egyszer-kétszer lyukra futni, felépíteni egy teljes sztorit, hogy akkor miért is történt a gyilkosság. Nem az, hogy 15 percnél leveszünk egy DNS-t, 25 percnél autósüldözünk, 35-nél megvan a gyilkos és aztán felmennek a betűk. Van tér ezekben a krimikben. Nagyon sokat néztem meg most a ötödik évadnál tartok, hogy hol a fenébe. Mondjuk hatrészes évadokról beszélünk, hiszen szintén, <gül> szintén a brit a sajátossága, hogy egészen hülye számú epizódok kerülnek bele egy évadba. De hogy... Iszonyatosan jó ellenben sosem nézem azt, hogy Oxford feletépen milyen az ég. Kedves hallgatók, ha van köztetek olyan, aki nem válaszolt Keltnek az elmúlt hetekben az e-mailjére, akkor gyorsan válaszoljon, mert nagyon el fog state lustulni, hogyha még tovább nézheted a krémiket na, szakmányban. Nagyon szórakoztató, hiddel. Persze, gondolom. Illetve, na jó, másról meg igen, tehát azért. Könnyű manapság olyan sorozatba belefutni, ami nem szórakoztató, csak rohad bosszantó lenne nem tudni a végét. Ez ráadásul epizodikus. Nincsen átívelő szál. Egyáltalán. Kedves tőle. Mint, hát, mint a, amit mindenki úgy is látott az összes részt, valószínűleg csak nem tudja magáról, hogy látta az összes részt, mint a Poáros sorozat. Jaj, jaj. Amivel milyen csodálatos modernista lakásbelsők vannak, meg Ardekó lakásbelsők. Ezt nem tudok hozzászólni. Úgyhogy inkább tovább lépegetnék, annál is inkább, mert nem szeretném, hogy kimaradjon a, a, a beszélgetésünkből az, hogy volt a múlt héten Google esemény, ahol Google hardvereket jelentettek be. A, és hát, ha van olyan hallgatónk, aki tőlünk értesül arról, hogy mi történik a kütyük világában, ez egyfajta fontossága bír, hiszen a Google mindig is már 12 éve gyárt telefonokat, Igaz, hogy kis példány számban, és leginkább csak azért, hogy a igazi nördök vegyék meg, illetve hogy meg tudja mutatni, hogy na, ilyen lenne egy androidos telefon, hogyha ti többi gyártó jó telefonokat csinálnátok. Ezért csinálták a Pixel amiből most a 7 és a 7 Pro jelent meg. Nincs bennük, azt hiszem, különösebben nagy izgalom, még jobb fényképezőgép. Általában az új Apple telefon, meg az új, Google Telefon szokott vetélkedni azért, hogy melyikben van a legjobb kamera, már mint mobilkamera világon. Ez most is így lesz, aztán néha van olyan, hogy a Samsung úgy odaérkezik a környékükre. Meg, megjelent a, a Google Watch, azt mondom ez a neve, ugye, hogy Google Watch? Igen, ezt készültem egyébként művészi aláfestéssel is. Arany János verséről van szó. De mi egy dárda vállacsontját érte? Iszonyatos képen megharagudt érte, s ült, a malomkődarabot fogta, told írja, hogy bosszantó népek közé dobta. Úgy érted, nagy az óra? Bődületesen. Néztette az, hogy mekkora egy csukló. Nekem vastag csukló van, de az enyémről is lelógna. Igen, de nem ugye emlékszem, hogy 47 mm-es. Hát valami ilyesmi, igen, nekem 28-as órán van. Jó, de hát van, aki van, van, hord, ilyen, van. hord ilyen nagyot. Nem, ezek az ilyen menő órák. Igen, a, a public nem ilyen nyakában. Szem. Jó, <SZ> értem. Illetve fő emberek, akik bankának szeretnének látszódni egy új hullámos kávézóban. Na, így már inkább, igen. De egyébként nem, nem néz ki rosszul a Google Watch, meg egyébként a, a telefonok is okék. Okay Nekem egyetlen egy dolog volt érdekes, a, a új Pixel tablet, sőt, még csak nem is az új Pixel tablet, hanem annak a töltője. Az, az egy olyan tárgy, amit nagyon szeretnék, mármint persze a tablettal együtt, mert hogy ez egy, hát egy nem túl, szerintem tízincses ilyen szokásos méretű tablet, aminek van egy olyan asztali töltője, amire mágnesesen lehet rácuppantani a tabletet, ami így körülbelül felét fordulva, tehát abban a szögben áll, ahogy mondjuk egy laptop kijelzője állna, és a töltőben, ebben a mágneses trót nélküli töltőben egyébként, ha már úgyis ott van az asztalon, elhelyeztek egy néhány hangszórót, amitől ő ilyen bluetooth hangszóróként is tud funkcionálni. Tehát magyarul, amikor rácuppantod a tabletet, akkor ez egy ilyen olyan médiaeszköz lesz, ami, ami egy nagy kijelzővel ellátott okos hangszóró, mondjuk. Lassan mondom, hogy mindenki értse. Podcast ébresztóra az éjjeli szekrényre. Igen, igen, meg főzéshez akár recept, bemutató, akár podcast hallgató, vagy zene hallgató eszköz, vagy egy, tehát általában egy olyan hangszóró, amit végre nem hanggal kell vezérelni, amit ö, még mindig nem szerettünk meg igazán mi emberek, bár egyre többször használjuk, hanem, hanem lehet a régió megszokott érintéses vezérléssel használni. Én, nekem azt tetszik, én olyat szeretnék. Ez nekem is tetszett egyébként, plusz annak a belátása, hogy ö, hát ez a Tablet dolog azért a cégén belül legalább negyedszer csesződik el. Mi lenne, ha vennénk egy más irányt, és lássuk be azt, hogy az el, a lakásból kimenő, a behely, bejárati ajtót, elhagyó tabletet nem mi gyártjuk ebben a világban, hanem az Apple? Igen. Aki ezt tökéletesen megoldotta az iPad-del, amire a Google képtelen volt. Akkor csináljunk egy olyan eszközt, amit legalább hajlandó megvenni tőlünk. És hogy hát, ha ez most majd bejön egyszer csak? Én annyiban vitatkoznék, és tudom, hogy ide tetted azt a linket, hogy, hogy mennyit adott el a Google ezekből az eszközökből, és pont tized annyit, mint a Samsung, de szerintem a Google az egyáltalán nem azért gyártja ezeket az eszközöket, és dobja piacra, hogy ebből nagy profitra tegyen szert, és hogy átvegye az irányítást a piac felett. Ilyen célja neki nincsen, szerintem. Ha lenne, akkor nagyobb erőbedobással árusítana, árversenybe menne bele, többet gyártana, akár más funkciókat is gyártana bele, hanem ezek ilyen referenciakészülékek, inkább iránymutatások a piacnak, hogy így kell ezt jól megcsinálni, meg eh, kommunikációs előnyök származnak belőle kb., de semmiképpen nem arról szól, hogy ők lenyomják a Samsungot, tudják, hogy nem fogják lenyomni a Samsungot. Ö, nem is ezért traktam bele, hanem azért, hogy... Ö mert Vlad Savovec egyébként a Verge-nek volt az újságírója, most meg a bloomberg van, ő szedte össze ezeket a számokat az IDC jelentéséből. Azt mondja, hogy a Samsung a Google-nek az egyetlen komolyan vehető reménye nagy piacokon. Mert hogy az LG az nem annyira gyárt telefont, azt ezer éve nem hallottam róluk. Nem, konkrétan be becsukták a mobiltelefonos üzletárgukat talán tavaly. Igen, a HTC az LG-vel sörözik együtt ugyanabban a kocsmában. A kínai készülékek azok nem népszerűek a Már ha egyáltalán sikerül őket becsempészni. Igen. És ahogy a világ áll, egyelőre nem is lesznek egy darabig még. A Sony az most nem tudom, mit csinál, de az európai piacon például hát nem nagyon van. Szavava azt írta, hogy csak legyintett, hogy jaj, azt ne is említsük, hogy a Sony mekkora hülye. Igen, tehát hogy a gyártók azok lassan elfogytak a Már Mármint akik androidos telefont csinálnak, és nem kínaiak. Igen, igen, igen, igen, és a, a doji, meg az ulefon, meg a... Most kitalálhatnék másik kettő hasonló hülye nevet, de nincsen egy, egyetlen sem az szemben. Azok mondjuk egy csomó helyre eladhatók, de, de Nyugat-Európa per Amerika nem ilyen hely. Hát Nyugat-Európa abszolút ilyen hely. Nyugat-Európában mindenkinek ulefonja van. Már akinek nem iPhone-ja. De megnézném ott azért a samsung a, a piaci részesedését. Egész biztos, hogy a piacvezető, vagy mondjuk az első kettőben van a Samsung, nem is kérdés. De hogy utána meg, tehát nem száz százalékban uralja a piacot, az Apple-el karöltve sem, és akkor a maradékot azt viszont teljes mértékben a kínai telefonok fogják le. Előtt az alkatát végül adtak kínaiaknak? Hát most nem tudom, mit fejből írtam, de biztos igen, hát miért tartották volna meg, ugye? Mert a Nokia az ugye kínai, a motorolát az amerikaiak eladták a kínaiaknak. Ami hát ugye különösen kínos tekintve, hogy, hogy amikor az űrhajósok leszálltak a Holdra, akkor egy Motorola szóltak haza a földre, hogy szavaztak, megjöttünk. Igen, Nokia tulajdon az alkat el, tehát kínai. Tehát kínai, mhm. Uh -huh. Na, szóval, hogy igen, ez ebben, ebben értem, vagy ebben igazad van, mert akkor nem a Google-nek az egyetlen reménye a Samsung, hanem az Android-nak az egyetlen reménye a Samsung. Így, így fordítanám én ezt le, hogy. Tehát, hogyha azt akarja a Google, hogy az ő mobiloperációs rendszere legalább olyan elterjedt legyen, mint a iOS, akkor egyébként jó úton jár, mert azt hiszem, nem is tudom. Tehát nincs, nincs a nagy piac része az iOS-nek Szerintem ilyen 10 valahány százalék. Mm, tenném azt 20-re mondjuk Európában, Amerikában, meg lehet, hogy valamivel több, de nem az a piacvezető. És hát ahogy az ájó Messze kigéznek, nem, nem. Tehát hogy ez egy kicsi, kicsi szeletet hasít ki. Igen, igen, igen. De még ezt is megnézhetjük akár. Uh, de mindegyis... akarunk-e Pisti barátunktól üzenetet kapni? Te nem akarsz. Mert ha, ha akarunk, akkor elmondjuk, hogy azért, mert drága, hogyha nem akarunk, akkor azért, mert mögé azt a mondatot, hogy de hogyha azt nézzük, hogy mennyi ideig működnek ezek a készülők, akkor tulajdonképpen nem is, csak a magyarok nem tudnak ebben gondolkodni. De amiben egy, ami egyrészt igaz, más is, hogy az embernek két havi fizetéséről van szó, amit hirtelen ki kell adni a zsebéből, akkor, akkor mégis szébe jut. Természetesen. Na, de ez most mindegy. A... A lényeg, hogy megjelentek ezek a telefonok, vagy ez, ez én ezért hoztam ide, hogy ezt elmondjuk, ezt elmondtuk, úgyhogy pipa, meg elmondtuk hozzá az összes fejvakarásunkat is, ez is pipa tulajdonképpen. Én innentől kezdve már csak a kütyüravatot futnám át, annál is inkább, mert benne van egy fülhallgató is, amit már megint megvásároltam, és ezt gondolom, hogy most számos régi törzshallgatónk térdét csapkodva neveti körbe hogy Drága Ferenc, miért vettél már megint egy relatíve olcsó fülhallgatót magadnak? Mondta. Ezt hamarosan meg is kapják a választ, az azért azt még elmondanám, hogy és ez még a közéletrovatnak a tartalma, hogy az EU megszavazta azt, hogy igenis USB-c legyen a töltő mindenen. Hát és ennek igen. Mi szerintem tulajdonképpen örülünk. Tulajdonképpen igen, bár azért most már, tehát kezdem indokoltnak látni azt, hogy neki kell állnom lecserélni ezeket a USB-ás dolgokat, amit még vannak, mert ha bár mindegyiken van egy átalakító, de kicsit unom ezeket az átalakítókat, és annyival valahogy egy igazán kicsi problémája ez az életnek, de mégis csak egy olyan probléma, amit egyébként szívesebben vennék, ha meg lenne oldva, mi szerint, hogy nem kéne átalakítókon keresztül dugdosni ide-oda ezeket az eszközöket. Talán az lenne legjobb, ha nem kéne egyáltalán dugdosni. Azzal az a baj, hogy ez tulajdonképpen annyira nem takarékos módszer. Most így meg hát a rezsi harcba belehaladva, ugye ezt nem engedhetjük meg magunknak. Hát figyelj, akinek a mobiltelefont töltőin megy el a rezsie, az egy nagyon, az egy Ebben viszont teljesen igazad van, tehát kiszámolták egyébként pont ma a telexesek, hogy mennyire jön ki az egy darab telefontöltés, amit állítólag egyes helyeken már betiltottak az irodában. <gül> és e, dobozgyufát azt hiszem nem vannak még érte. Igen, igen. Nem vagyok meglepve. Ugyanakkor meg e, hát majd kiöregedési sorrendben most pont azt nézem, hogy a, a Kindle-on még mindig mikro USB-s töltésű, a csodálatos felvevünk, amivel összezadást is rögzítjük, az USB ás és mindjárt le fog benne az elem, de majd bedugom. Tehát, hogy ott vannak még ezek a csatlakozók, de mondjuk a, a mikrónál lényegében minden jobb. Az egy nagyon elcsesszett dolog azt hogy utálom én is, bizony, igen. Adnál az USB-C mindenképpen jobb lesz. Én azért meg egy-egy nagyon nevetséges másodpercre eszembe szokhat jutni, hogy az M1-es MacBook mert annyira szívesen lecserélni, egy M2-es erre egyetlen okból, mert azon megszép. Töltőcsatlakozó van, és annyira szeretnék, mert megszép töltőcsatlakozós laptopot, mint semmi mást. Ja, ez részét a régi Winchester-t találsz benne, kettő darab mágnes időnként összecsattintott, pont ugye? <háha> Nem, hanem egyébként azon képzeld el, hogy ez az M1-es laptopba, amikor mondjuk itt sötétben, vagy tudom én, rossz fényvisz, nyak között szeretném bedugni a a töltőkábalt, ezt nem tudom. Tehát többnyire villant kell gyújtanom, csak úgy tapintásra, meg úgy izommemóriából kábére emlékezve egyszer nem tudom bedugni. Ez egyébként még soha más ilyen csatlakozónál nem volt. Itt most valamiért ez van. Csakor ehhez képest a megszép az annyira zseniális volt, amikor csak úgy a mágnes odarántotta a kábelt. De hát természetesen tudom, hogy én fogom rosszul a készüléket, ez mindig így van. Ugyan, ha már nosztalgiáztunk ebben az adásban, nekem egy ö, telefontöltős, ilyen nagyon megragadt emlékem van azon túl, hogy a nak mennyire vacakolt a töltője mindig is. Elnyűhetetlen, de időnként sokat kellett bűvölni, ha az tölteni. Még pedig egyszer volt olyan a, az Origóban, hogy beérkeztél egy ö, nagyjából centrumos szatyor különböző Nokia töltővel, amit beöntöttél egy fiók azzal, hogy Vékony, vastag és az összes többi fajta Nokia töltő, ennyi gyűld össze otthon, a büdösödben még egyszer nokia neked nem lesz. Ha valakinek kell, akkor vigye el, hozza vissza. Egyrészt fiatalabb hallgatóink már eleve azt nem tudják, hogy a vékony és a vastag nokia töltő, ez egy dolog volt annak idején, és hogy nem mindegy, hogy melyik volt a telefonján az embernek. A másik pedig, hogy jól emlékszem, akkor nagyjából másfél hónap alatt vitték el az összeset, úgyhogy egy, -egy darabot nem hoztak belőle vissza. És igen, igen. Két hónap a később emberek kérdezgették, hogy vékony a töltője van valakinek? Bizony, így volt. Hát ehhez képest azt, hogy minden USB-c lesz, az természetesen csodálatos lesz, és azt kell, hogy mondjam, hogy igen, igen, drága EU, szép munka volt, ezt megcsináltátok. Már önmagában az, hogy mindennek egy usb feje van, és innentek az emberek legalább csak egy kábelt kell szereznie. Már igen. az is egy nagy előrelépés volt, de ez meg így pláne. Ahogy mondod. Na hát, kütyű, hoztam neked biciklicsengőt. Láttam, és nagyon imádom. Tökre tetszik. Ez Biztos kínai. kivételesen az a cucc, ami még nekem is tetszik, pedig Apple ertek van benne, amit szeretek gyűlölni. Igen, igen, ez egy olyan csengő, aminek ha lecsavarod a csengőfejét, akkor az ott egy pont akkora lyuk van, amiben egy Apple erteget be lehet tenni, visszacsavarod a csengőfejét. A tolvaj sose gondolná, hogy követő rendszer van a biciklin, pedig, de úgyhogy így megtalálhatod az ellapott bringádat. Az más kérdés, hogy vigyél, kell magaddal vigyél valami furkos botot is, hogyha rendszabályozni akarod, aztán a és ebben nem biztos, hogy jó vagy. De mondjuk megmondhatod a rendőröknek is, hogy itt van a biciklim? Igen, és ez az a, az a fajta csengő, tudjátok, ami a, nem, a második, nem az első legolcsóbb, hanem a második legolcsóbb a különböző biciklisboltokban, mert ebben már raktak bele egy, egy rugót, és nem anyagában hajlik a műanyag, ami lecsap arra a. <SZ> a arra harangra. a harangra, ami cseng. De szóval tényleg az 1000 forintos csengő kategóriának tűnik. Egy dolog tudnám még jobban álcázni, egyébként vevő is lennék rá, hogyha lenne belőle katica festésű. Oh, igen, azt lehet, hogy én is vásárolnék azonnal. Nagyon nagy ötlet, nem tudom, miért kellett ennyit várni rá. Igen, én se értem. Ennél valamivel nagyobb horderejű történet viszont a Matter nevű uh, IoT platform megjelenése. Vagy legalábbis én annak gondolom, de kell, hogyha neked ellenvéleményed van, akkor azt mondjad. Nincs. Szenvedélyesen nem szeretem az okos otthont, de azt, hogy legalább se. standardizálódik, az egy jó dolog. Itt érzem, akkor elmesélem, hogy miért nem szeretem. Uh, regiharcból kifolyólag, uh, Anyám otthon felszereltet egy hűtő-fűtő klímát. Abba a két szobába, ahol napközben viszonylag sokat van, amit le lehet határolni ráadásul, és uh, aminek ilyen módon, hogyha plusz két fok van a lakáshoz képest, a lakás pedig két fokkal kevesebbre fűti, akkor annak van értelme, vagy a lakást annyira fűti, csak amennyire alváshoz kell. Uh -huh. És történetileg a mi lakásunkban van egy... Olyan termosztát, amit akkor még nem okosnak mondtak, csak programozottnak. Ö, azt hiszem, hogy hányivel. Lényegtelen, elmegy kettő darab szerúz elemről három évig, aztán elkezd hülyeséget csinálni, akkor tudod, hogy cserélni kell benne az elemet. Lehet ö, hétfőtől péntekig beletenni különböző fűtési időszakokat, hogy mikor hány fok legyen a lakásban a termosztát szerint. Ö, plusz szombat, plusz vasárnap külön. És ezt programoztuk fel, úgy, hogy öcsém otthon volt, én Pesten, és próbáltuk kitalálni, miután küldött egy fotót, hogy melyik gombokat kell megnyomni. Tegyük, hogy erre három évente van fel, ezé, szükség, ezért, ezért addig az ember elfelejti, hogy az előző alkalommal hogyan csinálta. De végül tulajdonképpen öt darab gomb megnyomásával megcsináltuk tök királyul. És hogy ez az az okos otthon dolog, amire azt mondom, hogy egyébként tök kényelmes, mert gyerekkorom óta, volt ezt apám felszerelte, azóta az van, hogy hogy a gázkazán bekapcsol reggel 6-kor, felfűti a azért, lakást, mint amint 18 fokra, nem fagy meg az első ember zuhony alatt, plusz senkinek nem kell felkelni, betekerni a termosztátot, és hogy megrakni akár a szenes kazánt, mint korábban lehetett. Ami azóta történt, az, az annyira nem nagy lépés, mint az, hogy, hogy reggel téged meleg vár, mert egy amúgy rendkívül egyszerű, egy icén elférő programozású dolog azt mondja, hogy kazán, fűcs. Hát ez a része szerintem a nestben sem más, tehát ott is végül is az a parancs megy ki, hogy kazán fűcs, csak a nest megtanulja az hogy mikor mit szeretsz. Tehát nem, nem kell előre megmondani egy napra hat sávot meghatározva, hogy hánytól hányig legyen meleg, hanem egy idő után megtanulja az, hogy hogyan közlekedik a család pusztán abból, hogy valaki azt mondja, hogy most fázom, kicsit feltekerem. Most melegen van, letekerem. És hogy ennyiből, építkezik, azért az szerintem nem rossz dolog. Nem rossz, de ez a programozásnak az a 10 percét spórolja meg neked. Hát nézd, azért az a programozás, az neked, meg nekem megy, bár én is úgy vagyok vele, hogy még mindig nem programoztam át az ugyanilyen termosztátunkat, mert egyszerűen nincsen kedvem kinyomozni, hogy melyik két gombot kell egyszer hosszan nyomni ahhoz, hogy belépjünk a programozás üzemmódba, és hogy lehet kitörölni egyes ilyen napsávokat, mert az annyira rohadt bonyolult, és olyan eszetlenül barátságtalan user interface. Ehhez képest, ha csak tekergetnem kéne egy termosztátot, már régen alkalmazkodott volna az új fázni szerető szokásainkhoz az itthoni fűtés. Szóval az abban azért nem értek egyet, hogy ezek jók, mert ezek rosszak. Az tény, hogy nagyon kevés elektronika kell beléjük, de, ez mondjuk interfészkérdés. kérdés. De hogy ez nagyon szar interfészek ezek szerintem a a tihanyvelteke és nagyon szar interfész. Valószínűleg Haniwell amiről beszélek, az az a következő feliratú gombokkal rendelkezik. Van egy csomó amit nem nyomkodtam még még soha. De amit nekünk használni kell, az a D15, day D6, day D7, day hour, temperature up, temperature down, enter. Jó, ez mondjuk ez jobban hangzik mint a miénk, amin van a set, meg a prog, meg hm, ott is van fel, meg le, de nem tudom, tehát itt temperature, meg day, azok nincsenek, ott végig kell a menüben bóklászni ezeken a marhasályokon. Ez, ez premenü, tehát a menü előtti eszköz. Uh -huh, uh -huh. És uh, ez nagyon sokat segít. Tény is valahogy lehet ezekkel is használható embergép interfész csinálni. Nem szokott sikerülni gyakran szerintem. De hogyha a tiéteké jó, akkor visszavonom a kemény szavakat. Nagyon pozitív tapasztalatén vannak vele. Ugyanitt a metörnek egyébként örülök. Azt mondjuk el, hogy mi az? A metör, az egy... Jaj, de szeretem ezt a szót. Kicsit így is ki, húzom magamat hozzá. Kedves hallgatok, a metör, az egy szabvány. De szavakkal elmondani nem lehet mennyire rohadtul fontos az, hogy legyenek szabványok. Igen, igen, ezt tudjuk, mert ez sokszor szoktad mondani. És még én is mellét szoktam ez ügyben állni, de milyen szabvány ez a Már Mármint hogy ez egy. ez egy ilyen rádióprotokoll, nem, ahol amin. Okos kommunikációs. Igen, ahol a mindenféle okos otthon eszközök tudnak egymással kommunikálni, és ráadásul ebben most tényleg beleállt az egész szakma apple östől google östől mindenkitől benne van. Elég régen kezdték el a. a specifikációs munkát, és most azt hiszem odaérkeztünk el, hogy elkezdték gyártani az első metert is támogató eszközöket, és innentől kezdve valóban eljöhet az a világ, amikor a, a mondjuk az egyik nagy, meg a másik nagy technológiai outlet által gyártott okos otthon elemek egymással is tudnak kommunikálni, és tud lenni egy olyan applikáció, ami, mit tudom én a iPhone-on van, és nem csak az Apple HomeKit-tel vezérelhető dolgokat tudja irányítani, hanem mindent. És fordítva android is be lehet avatkozni a, az otthon működésébe. Igen, és hogyha jól néztem, akkor a metod az egyébként egy ilyen, bizonyos szempontból egy hack, hogy benne van három különböző rádiós megoldás, és tud fordítani az ezeken érkező kommunikációk között. Tehát hogy még nem ott vagyunk, hogy van egy közös nyelv, és mindenki azt beszéli, hanem van egy közös központi egység, amihez minden tud beszélni, és ami tud beszélni minden mással, és, és emiatt lehet olyan rendszereket építeni, ahol az ajtózárad Samsung, de az okos hangszoród Apple mondjuk. Igen, és ráadásul ez egy open source megoldás, ami azt jelenti, hogy bárki hack bele, meg gondolom azt is jelenti, hogy bárki felhasználhatja, és ha már itt mondtam, hogy mindenki benne van, Apple, Google, Amazon, Samsung, SmartThings, Comcast, meg még 280 cég ezen kívül. És itt válik az egész komolyan vehetővé. Így van, pontosan. Mert amúgy, ha, ha a céges PPT-kből kihúzzuk a fejünket, akkor valójában a kutya nem akar egy Samsung háztartást építeni, vagy egy Amazon háztartást építeni, hanem veszünk dolgokat, amik aktuálisan kiszolgálják egy-egy igényünket, és az, hogy ezek beszéljenek egymással, azt hát oldja meg valaki más. Még, ami nagyon szimpatikus a hogy ehhez nem kell egy ilyen központi eszköz, nem kell egy hub, vagy egy, vagy egy bridge, vagy micsoda, hanem ez azt teszi lehetővé, hogy az eszközök direktben kommunikáljanak egymással egy ilyen messzálózaton akár, Szóval, hogy nem kell egy központi egység, ezért aztán tényleg hazahozol egy új eszközt, ami megtetszett, és az fog tudni beszélgetni a lakásban levő többi eszközzel, akkor is, ha nem ugyanattól a gyártótól jöttek. Ami hát erre várunk már mióta. Azért erre válaszul a IKEA bejelentette az új Dirigera nevű Habját, uh, ami novembertől kerül be a bótokba, és hát uh, nagyjából 25 ezer forint esetleg ezer forint plusz fog kerülni. Ami egyrészt metört is támogat, másrészt leseréli erre a trad Free ö, amely Trot Free, ö, hát amikor legutója erre néztem, és lebeszéltem magamat róla, akkor 10.000 forint volt. Ö, viszont ez nem csak az ikea a saját cuccaival beszél, és nem kell hozzá github letölteni ö, visszafejtett trad Free protokolt képes <gül> ö, kódokat, amiket aztán majd egy olyan Raspberry Pi-re töltesz fel, amihez vettél már Zigbee uh, kiegészítőkártyát. Egyszer számoltam drágább lett volna, mint uh, tehát, má már a gondolkodás drágább volt, mint amennyire rá akartam szánni. Uh, így nem kezdtem el szórakozni azzal, hogy le lehessen kapcsolni az ágyból, nem gombbal, hanem automatikusan a világítást. Helyette vettem így ki a távirányítót. Uh, Mindenesetre hogy jön ez az új cucc, és, és ez is támogat metört az ágyból lekapcsolható villanyra, vagy arról jut eszembe, hogy ma szembe jött velem egy tweet, véletlenül felkeveredtem a Twitterre, ne kérdezd. Te jó isten, az felé fordultál? Nem, te, te voltál, aki oda csábítottál egyébként valami linkkel, és akkor ott jött szembe egy régi ismerősönnek a posztja, aki azon hüledezett, hogy a, alatta a posztban linkelt videón látható dolgot emberek lefejlesztették, mások meg jóvá hagyták, és a végén belekerült egy autóba. Ez mégpedig a valamilyen elektromos autónak a központi nagy tabletjén, mármint ahol az összes ilyen menü van, be kell menni egy menübe, és ott van egy ilyen soft gomb, tehát egy érintő egy rajzolt gomb, amit ha megnyomsz, akkor az, akkor az utas oldalon, a kesztyűtartó ajtaja magától kinyílik. Tehát, hogy konkrétan valaki, vagy van egy, van egy autó a világban, ahol lecserélték a mechanikai nyitó eszközt a kesztyűtartón, és ehhez egy menübe elrejtett gombra tették ezt a funkciót. Ó, te jó Isten! Ugye? Ez azért... Mert ha még az lesz. lenne, hogy van egy soft gomb, valahol középen, a középkonzolon, ami... Hát igen. Arréptolja tolja a kesztyűtartóban azt a cuccot, amit éppen nem érek el, és hamarosan zöldre vált a lámpa. Akkor azt mondom, hogy oké. Okay. De azért a kesztyűtartó kinyitását, az, az annyira nem trúvály. Hát semmiképpen. Viszont ígértünk fülhallgatót. Ja, jó, igen, persze. A tömeg követeli. Itt hallom az ablak alatt. Fussunk, fussunk veszőt. A kik régen hallgatnak minket, azok tudják, hogy én valamiért egyszer beleszerettem az Irfan márkába. A beleszeretés annak szólt, hogy ők azzal a krédóval érkeztek erre a fülhallgató piacra, hogy ők olcsón is meg tudják azt csinálni, amit a más gyártók drágán adnak, mert nem költenek annyit marketingre, meg nem tudom, összehelkkelik olcsó kínai alkatrészekből ugyanazt a drága technológiát, mint mások. És ezzel nagyon az eleve nem találtak nekem pontosan ez az a USP, ami eladja a dolgokat, úgyhogy vettem egy ilyen fülest és Egyébként nagy megelégedéssel használtam. Bár éreztem, hogy kompromisszumokat kötök, de ezek megérték, és aztán vettem még egyet, és aztán vettem egy harmadikat, és most megvettem a legújabb Irfan RS, legalábbis azt hiszem, hogy ez a neve, fülest, ami... Az jó, mert ő van a is. H hogy? Tessék, parancsolsz? Erre olyan van Audi-ból is, tehát ez biztos, hogy jó jelent. Ja, igen. De itt ezt máshogy írják, de értem, hogy mire célzol. És tényleg nagyon jól szól, nagyon... Várjál, mit kell még mellette mondani, mert nagyon jól szól, az igaz. Nagyon Szép jól lehet telefonálni, tehát nagyon-nagyon jó ilyen zajszűrése van, mármint a beszéd mikrofonoknak, amik általában rosszak szoktak lenni ezekben a... Fülbedugható bluetoothos fülesekben. Van benne ANC, azaz Active Noise Cancellation, ami hát a legjobb esetben is egy viccnek minősíthető, de egy olyan viccnek, ami bejön, mert például azt vettem észre, hogy metrón például észreveszem a különbséget, nem szűri ki a metró zajt, de egy kicsit csökkenti, és végül is egy kicsit csökkenti, Bocsánat? az jó valamire. És, tehát van, van valami értelme, de nagyon-nagyon minimális kis tudás. És... Igazándiból az az egyik baja, ami azt hiszem az összes írfan fülesemnek volt, hogy ezeken vagy ilyen gomb, tehát egy fizikai gomb volt a kezelő felület, amit túl erősen kellett megnyomni, és mindig egy fél centivel beljebb ment a fülembe a füles, amire megállítottam a zenét, vagy aztán az újabbaknak meg ilyen koppantós, érintős megoldása van, ami viszont lényegében nekem soha nem működik. Vagy hát szóval nagy szerencsével néha sikerül, úgyhogy amióta ezt a fülest használom, már nem egyszer volt úgy, hogy szembejött velem valaki az utcán, ismerős, és akkor hát, egy percig még nem tudtam vele beszélni, mert nem tudtam megállítani azt, ami a fülemben szólt. És az utóbbi időben megszoktam, hogy az ezelőtti vásárlásom, ami egy, egy AirPod Pro, nem AirPod Pro, AirPod harmadik generációs másolat, kínai másolat volt, annak ugye van fülérzékelője, tehát ha kiveszem a fülemből, megáll a zene, ami egy rohat jó funkció. Na hát ebben a RF, RF, Irfan RS-ben nincs ilyen, ami nagyon nagy kár, úgyhogy mindig kiveszem a fülemből, és továbbra is üvölte a másik fülemben a zene, vagy valami podcast. Hát szóval nem tudom most, hogy örüljek-e neki, vagy nem, nagyon olcsó volt ilyen ezer talán 17 ahhoz képest ANC-t kapni, meg egy tényleg jól szóló eh, hangszórót, meg egyébként nagyon tisztességes üzemidőt, meg egy jól működő mágneses tartót, az tök jó, nagyon rendben van. Azért volt rá szükségem, mert nagyon elégedett vagyok a Airpods koppintásommal, de hogy eh, mivel az nem ilyen gumiharangos, ezért a szélzai a bicikli nagyon bejön a fülembe, és ott alig hallom azt, ami ebben a fülesben szól. Hát ez a bedugós füles ez ezt a kérdést megoldja, néhány másik problémát viszont generált. Kicsit most úgy azért van bennem egy olyan, hogy akkor ezzel a két fülessel kéne járkálnom, és akkor a, tehát a biciklén az egyiket használni, vagy ahol zajcsökkentésre van szükség, mindenhol máshol meg a másikat, de ez igazán nagy hülyeségnek hangzik. Nem villetlen, hogy az embernek legalább két nadrágzsebe van már a férfi, ha a nő, akkor egy sincsen. Igen. Viszont ez nem fekete volt? Ez a új fülesed? De az Olyan új régi fekete. Volt fekete. Nem. Úgy, az... azt, azt nézem, hogy nem, nem azt viseled. Nem, nem, tehát most a, a, az Airpods kopi van a fülemben, igen. Értem. De kedves emberek, mostanak ez a Ferencről, mert hogy ránézésre meg lehet állapítani, hogy melyik füles viseli. Ez is valami. Hát igen, ez is valami. De viszont ennek az az eredménye, hogy szép lassan elérkezünk oda, oda hogy itt a háztartásban lényegében minden egyes bluetooth eszközhez van egy rendszeresített rezidens füles, ami azért nagyon jó, mert ezeket az átcsatlakozásokat nem kell megélni, mernedzselni, hanem a tévéhez van egy füles, a laptophoz van egy másik füles edzéshez egy harmadik, és akkor így szép lassan mindenhez lesz, mert nem tudok magamnak megállt parancsolni. Tehát még az kell, hogy vegye hozzá egy ilyen műanyagdobasz, mint az idős embereknek a gyógyszeradagoló. <gül> <gül> És akkor rá, csak nem az lesz, hogy hétfőket törtök, hanem az, hogy edzés, tévé, kertészkedés, csapszerelés, autóbetalás, kukakihúzás, stb. Igen. És mindegyikből olyan színek választéka, amilyen munkás nadrágjaim vannak. Így. Vagy legalábbis egy ilyen kis solid kört rajzoljára, Például rendkívül olcsó kínai körömlakkal. Hát így. Na, nekem van még egy hírem, amit, amit el akartam mondani, mert ez a nevezzük fehér ember gondja a című dolognak, a villanyos rendszámtábla ügye. Én Dag de Murónál láttam a Twitteren, aki egy rendkívül ismert ö, autós youtuber, rendkívül ismert, és van 4,5 es fél millió követője, és ő írt arról, hogy hát ez a villanyos rendszámtábla, amit most megengedtek Kaliforniában, ami ezzel a hú, harmadik amerikai állam, plusz van még Texas, ahol a céges autókra, talán azt hiszem a céges autókra, vagy még egy annál szűkabb kategóriára kb. ez a taxis társaira engedélyezték már használatát, tehát hogy nem egy elterjedt dolog. Ö, legális. És végre, írja a úró, itt van egy olyan dolog, amit sosem tudtam volna mondani, Ö, a rendszámtáblám szoftverfisítést tölt le. Igen, ez így vicces, de ettől még nem egészen értem, hogy ez miért jó, mert ugye ez lényegében egy kijelző, azt nem látom rajta, hogy ilyen E-papír e kijelző. E-papír, igen? Igen, igen, igen, igen. És az benne nagyon érdekes, hogy ez tökmenően néz ki, ez, ez, ami mellette szól. A másik, ugye emellett semmit nem tudok igazából felhozni a magunk fajta felhasználók számára, amiatt ez megérni. Hát kémeknek esetleg, meg titkos ügynököknek. Hát azt tudnod kéne programozni, de te nem tudod? Nem kell? kell. Az elvben a, a mellette szóló izé, hogy ha ellopják a kocsit, akkor megjeleníti az, hogy lopott autó, és akkor majd a rendőr jobban kiszúrja a forgalomban. Ó. Oh. Meg, hogyha meg kell újítani a rendszámodat, akkor nem kell bevinned, hogy felragassza rá a helyi marikánéni a matricát, hanem frissíti magát a rendszámtábla. Uh -huh. És látszik, hogy meddig érvényes. Cserébe. Havi 20 dollárba kerül, hogyha magánember vagy. 25-ben, hogyha profi user, Ö, Ez... Ez a díjazás azt is tükröz egyébként, hogy magán, hogyha magánember vagy, akkor neked a lemerülős verziót adják el. Ha profi user, akkor bekötik a kocsinak az elektromos rendszerébe, hogy nem örüljön le. Adatokat gyűjt az autó mozgásáról, viszont hogyha ne találtál profi user és előfizetsz a drágább csomagra 25 dollárért, ha vonta, akkor hajnodóknak egy flotta követési szolgáltatás néven eladni a saját adataidat. Értem. Jó, igen, ez egy minden szempontból szimpatikus, és nagyon jól kitalált üzleti modellnek hangzik. Igen, bődülötesen szép. Ö, én csak remélem, hogy kitartunk addig, amíg ezek a dolgok csődbe mennek. Ugyanis pont a héten láttam, arról is írt, hogy a, mi is az What Free Words valami mi volt a neve. Tudod, az a, az a térkép, ami nem GPS koordinátákkal működik, hanem három darab szó. Igen, van. igen, igen. Egymásról elválasztva, és ez egy 3x3 méteres kockát jelöl a térképen. Szóval ők is elérték odáig, hogy már nagyon rosszul néznek ki a könyveik. De ahhoz képest nincsen konkurensük, nincsen benne fejlesztés, ahhoz képest valami mínusz 440 millióban vannak éppen. Hát, igen, ez is egy olyan fejlesztés, amiről azt hiszem az első napon megmondtuk volna viszonylag sokan, hogy ezt, á, gyerekek, ne jöjjetek ebbe túl sok pénzt, ez nem fog elterjedni. Volt érv mellette azok a helyek, ahol nincsen utcahálózat. Minden mellett van érv. És mégiscsak egyszerűbb az bediktálni, hogy nagyon rosszul vagyok a keselyű, faszom, gyomorfájás koordináták alatt, nem pedig az, hogy beolvasnám az, hogy 62.48.12.27.31. Pontos vesző alatt vagyok rosszul. Hát ennél egy kicsit azért jobb megoldásnak tűnik nekem az Apple-nek az új szolgáltatása, ami ugyancsak USA-ban és Kanadában működik, csak az iPhone 14-eken, de hogy tehát nem próbálja meg beolvastatni veled a koordinátákat, hanem felhívja szépen saját maga a mentőket, hogy itt vagyunk, baleset van, gyertek ide. És az például egy megoldás. Ilyen magyar mentősabb egyébként van. Az Apple-nek a megoldásában megtalálták azóta az egy problémát. Ja, igen, hogy hullámvasút is aktiválja, ugye? Igen, igen, igen, nagyon kevés juzernél, de valakinek ezt az egyskezt majd le kell kezelnie, és utána meg azt az egyskezt, hogy hullámvasúton rosszul levő embereket hogyan detektáljuk. <gül> Hogyha valaki egyenesen a hullámvasútra akar mentőt hívni, vagy orvost. Igen. Hát nem tudom, a kiabálás funkció. Elképzelhető, bár ez nem egy automatizált dolog. Igen. Egyébként az Apple is, meg a garmin a sportúráján is van ilyen a funkció, amikor nagyon hangosan tud dudálni az eszköz. De jó. Na jó, szerintem szép zárást adtunk ennek a beszélgetésnek, hiszen a legviccesebb tárgyakkal sikerül elbúcsúzni. Köszönjük a kedves hallgatók, kitartó figyelmét, tessék megkukkantani a patronunkat, de ne azért, hogy lemondjátok a támogatást, mert mostanában ez nem tomba, ami divat van itten amit én nem helyeslek. Ez egy rossz divat. Fúj, csúnya rossz divat. Természetesen elmarasztalandó, ugyanakkor, hogyha ez kell ahhoz, hogy hétvégén is legyen Parizer, és végén is be tudjátok fizetni a gázszámlát. Mi itt maradunk, megvárunk titeket, együtt vészeljük át a vihart, stb. Minket nem kell támogatni, a gyereknek kell lézé Így van, ezt kicsit úgy mondtad, mintha Mr. On Eden lennél a régi angol filmsorozatból. Egy részt nem láttam Gratulálok ezt. Ilyen hogy tudtad elkerülni? Ilyen fura emberek voltak benne, és Igen. olyan időben ment a tévében, amikor kint rohangálni sokkal jobb programnak tűnt. Igen. Na jó van, szóval, hogy a... a pofaszakállal a jövő felé, kedves hallgatók. Igen, és metiheter.hu oldalon pedig tessék szépen olvasni a keltnek a csodálatos kibővített adásnaplóit, amik mindenféle linkeket tartalmaznak dögivel, és köszönjük szépen a figyelmet! Igen, jövő héten ismét érkezünk, többé-kevésbé. Így, ahogy mondod. Hello, hello! Sziasztok!